17. A kút romjain átvergődni sokkal egyszerűbbnek bizonyult, mint továbbhatolni a betemetett templom fénytelen, dermesztő csardakain. A falakat borító bizarr fordagványok, a pókhálóval sűrűn beszőtt torz szobrok láttán Kán úgy sejtette, a templom még a végítélet előtti földalatti alatti királyságok egyikének központja lehetett, azon civilizációtán utolsó menedéke, mely az elsőjött birodalom kései leszármazottjának hallhatta magát. Titkos társaságok. Az újkor népei közé vegyült maroknyi beavatott őrizhette a titkot évszázadokon át, a mélyen a város alatt rejtőző szentély titkát, melynek fekete oltárköveid egészen a végítéletig folytatták bűnös áldozószertartásaikat a kiválasztottak. Kán megborzondott, ahogy óvatosan végighaladt az sorok között. Sokáig kellett keresgélnie, míg a híd romjai alatt végre rátaláltak útra. A híd valaha egy rég kiszáradt patak túlpartjára ívelhetett, ám most a sziklafal valósággal ketté szakította a néhai kőpilléreket. És persze ott, ahol a legnehezebben találhatott rá, az egymásra hányódott romok árnyékában húzódott a kút. Dökkut volt. Környékén emberi testrészek hevertek. Erősen bomló, felismerhetetlenségi geszterancsolódott testrészek. A káván áthajolva kán kénytelen volt azt is tudomásul venni, hogy oda lent is holtak ha várják. Remaszott a kút fenekére, és a tetemek szőnyegén átpréselve magát, megkereste a fal leggyengébb szakaszát. Néhány követ kilazítva végül rátalált az átjáróra. Tudta, hogy ott kell lennie? Az átjáró egy másik világba vezetett. A nomád már bele sem akart gondolni, milyen irdatlan mélységekbe jutott. Az elsőjött város színe alatt újabb és újabb rétegek húzódtak. Felderíthetetlen, sötét titkokat rejtő rétegek. Mint ez, itt. A betemetett templom lépcsői ugyanis tovább vezettek lefelé. Kán kivont szabjával lépkedett tovább, miközben egyre biztosabban tudta, hogy Zion nem hazudott. Az ámnék ember fészkének halóban itt kell lennie valahol. Érezte, tudta, hogy itt van. Elárulták ezt a jeges könnyeket izzadó szobrok, amelyek arcára eszelős fájdalom és kén dermet. A különös lények három magas reliefjei a templom falait csúfították. A nomád figyelmét nem került el, hogy amint elhaladt előttük, a teremtmények követték őt a szemük sarkából. Ádász, a csarkodó pillantások voltak ezek, szinte égették a bőrét. Ellenállásba azonban nem ütközött. Végül, amint belépett a kripták közé, megtalálta azt is, amit keresett. Ott tornyosult, sok száz hajlongó agyakszobor előtt. Akár egy istenség. Két gigászi lában állt. Fekete teste, mint a fényből öntötték volna, megcsillant a fákja zöld fényében. Domború melkasát a gonosz jele csúfította, Koponyájában két rubinvörös szemszunyat. Arcán semmiféle kifejezés nem ült. Az egész olyan volt, mintha egy idegen akarat által faragott emberóriás gúny szobra lenne. Kán nagyot nyelt. A gólemet látta maga előtt. De ez csak a héj volt. Szobornak tűnt valóban, ijesztő, csúf, szoborgikásznak. Nem agyakból volt, mint a térdepelő hajlambó figurák körös körül, nem is fényből, hanem hús szerű, idegen anyagból, mely egészen nyilvánvalóan nem erről a földről származott. Kán lassan előre arra szólt, Óvatosan, nehogy a kriptacsarnak sötét szegleteinek egyikéből rávesse magát valami, aminek feladata a gólem őrizete kellett, hogy legyen. Talán a fáradtság tette, talán csak a képzelete csolta meg. De amikor már csak néhány önnyi távolság választottál a szörnyetektől, úgy érezte, mintha a mellette térdeplő agyagszobrok megmozdultak volna. Csönd halolt. Ebbe a mérségbe már a szurdogban sivítő szél jaj kiáltása sem hatolt le. A gólem nem moccant. Csapdától tartva a nomád inkább megtorpant. Oldalra sandított, abba az irányba, ahol egy aprócska fülke nyílt a szenténynél. Talán van ott valami. Kán megtörölte verejtékező homlokát. Egy pillanatra átvillant az agyán, hogy mit keres tulajdonképpen itt. De aztán nem maradt már ideje ezzel foglalkoznia. A szentély mögül alig halható neszkélt. A nomád összerezzent. Kezében zölden villant a szabja. Készen arra, hogy lesújtson. Kettészeljen bármit is, ami moccan a közelben. De ismét csend támadt. Fenyegető, dobhártya nyomasztó csend. Mint a valami csak az idegeivel akarna játszani. A gólem nem moccant. Jó van, marmolta félhangosan Ká, bárhol is vagy, mutasd magad, látni akarlak. Ismét az iménti nesz, motozás, mint a csejem suhanna a szélben, vagy sokkal inkább, mint a fény siklana kígyóbik kelyeken. A gólem nem moccant. Ha rettegés el a lelked, ne feledd, soha ne hátra nem ne menekülj. A távolról karamor mester hangja visszhangzott a falak között. Inkább lépj előre! Azt, amitől félsz, legyőzheted. A félelmet soha! Kán előre lépett. Aztán, mintha a bizonytalanság egy szempillantás alatt leolvadt volna a tagjairól, könnyedén még előbbre nyomult, s már is a gólem széles lábaihoz élt. A szörnyetek jócskán fölébe tornyosult. És most? Fémcsikordulás. Ezúttal a háta mögül. Ká, sarkon perdült, és ösztönösen a hang irányába csapott. A szabja vörös szikrákat hányva megakadt valamibe, de egy másik penge keresztjébe. Hogyan? A nomád szitkozódva löktele magáról a karcsolakot, aki hátra és csak nem elvágodott a vastag porrétektől búrított köveken. A zöld lángfényben egy ércmaszk csillan. Te! De... A lány köhögve kiegyenesedett. Kezét felemelve igyekezett távol tartani magától a férfit. Megvesztél? Meg akarsz ölni? Kán dühösen kifújta a levegőjét. Nem szeretem, hogy hang nélkül közlekedsz. Csak a véletlenek köszönheted az életet, te lány. Na, persze! S karlátszín köpen a levegőben, ahogy az állarcos remegve megállt a férfi előtt. Arra nem gondoltál, hogy te milyen közel álltál a halálhoz? Arra rég nem gondolok, kivele, mit keresel itt? Amit te is, nomád. Igen, azért jöttél volna, hogy végezz vele, Intetkan a mellettük tornyosuló gólem felé. Mert én azért jöttem. A lány elcsodálkozott. Hosszú pillanatokig csak bámult a férfira, aztán egy hirtelen mozdulattal levette az arcát takaró maszkot. Ott állt a nomád előtt, kipirult arccal, csillogó szemekkel. Kánnak elakadt a lélegzete. Sejtette, hogy a lány fiatal, de azt nem, hogy ennyire. Honásai kétséget kizáróan ruád származásra utaltak. De szépsége még ehhez képest is lélegzett elállítóan magával ragadó volt. Tiszta, mégis buja, rejtett, vadságot ígérő szépség. A nevem Felice, mondta a lány. Felice-csel, Valóban. És mondd csak, megtaláltad a nővéred? kérdezte gúnyosan Ká. Remélem el tudod majd vinni az illatos rózsakertbe, ahol megtalálja majd a lelke békéjét. A ruhád arcát őszinte felháborodás dúlta fel. Na és? A te küldetés küldetésed, Skout? Nem tartozunk egymásnak magyarázattal? Valóban nem. Kan elfordult a lánytól, és a kólemet kezdte vizsgálgatni. Ha nem tévedek, a Hradzsini királyok kincsére fáj a fogad. Attól függ, mit nevezünk kincsnek, mondja a lány. Értem a ítélet előtti emlékeket kutatott. Ki sem néztem volna belőled. Akadnak páran, akik minden pénzt megadnának néhány használható régi tárgyért, tárta szét karjait Felice. Miért? Talán bűn? Ha nem én keresem meg őket, előbb utóbb úgyis a horpapok kezébe kerül mind, nem? Bizonyára. Kám figyelmét már inkább a gólem kötötte le. Az óriás valahogy túlságosan nyugodtnak tűnt, pedig az előbb, mint a halványan felparázslattak volna a szemei. Nem kell félned tőle, legyintett Ruád, amikor elkapta a pillantását. Az a micsoda, most nincs a belsőjében. Odafent kószál a sikátorokban, és a szolgáit terelgeti. Honnan tudod ezt? Te is tudnád, hanem a temetőben kóborolnál középkor. Aztán rá pillantott. Láttál? Nem vettem észre, hogy a közelben lapulsz. Sok mindent nem vettél észre, amit én bizonyosan észre vettem volna. Ne törödj vele, nem áll szándékomban bántani téged. Ez megnyugtat, de most, ha megbocsájtasz, szeretnék szétnézni idelen. Mondtam már, hogy az árnyékember nincs itt. Láttam, amikor kimászott a kútból. Mét gondolsz, különben lett volna bátorságom lemászni ide? Kán végig mérte. csípőretett csípőretet kézzel bámult rá. Izmos teste megfeszült a várakozásban. Igen, bólintott a nomád az iménti kérdésre. Ez hízelgő, de most tényleg az lesz a legjobb, ha átkutatjuk a templomot. Valami van csak a kezünkbe. Moraj! Tompa, mély, moraj. Hallottad? A lány hangja egy pinalt alatt elvékonyodott. Mi volt ez? Kán nem válaszolt. Feszültem pillantott körbe. Hát ha felfedezi a zaj forrását, de a párálló sötétségben nem látott semmit. Valami van itt, suttogta elbátortalanodva felicse és közelebb húzódott a nomádhoz. Gondolod, hogy a halott őrizők? Falgas! Rivolt rá kán. Újabb marajlás, ezúttal közelebbről. Valaki tényleg van itt, méghozzá nagyon közel, bólogatott a nomád, és lassan felemelte a fejét. Morajlás. A fejük felett. Öreg istenre, kiáltotta hirtelen, és oldalra rántotta a lányt maga mellől. Felettük a gólem megboczant, szemei felizzottak és behemót lábával előre lépett egyet. A föld alatti templom bele a dübörkésbe.